Țieții se cuvine cântarea Dumnezeului în Sion și țieți se va împlini făgăduința în Ierusalim. Auz rugăciunea mea către tine, tot trupul va veni, cuvintele celor fără de rege ne-au biruit pe noi și nelegerile noastre, tu le vei Fericit este cel pe care l-ai ales și l-ai primit, locuiva în culțile tale. Umplea nevoia umple -ne de bunătățile case tale, Sfânt este locașul tău minunat în o rătătate. Auz ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, înădejda tuturor marginilor Pământului și a celor de pe mare, departe. Cel ce gătești munții cu tăria ta, încins fiind cu putere, cel ce tulbura dâncul mării și băietul valurilor ei, tulbura se vor neamurile și se vor spământa cei ce locuiesc marginile, desenele lui, peșirile dimineții și ale serilor ei vesti, cercetate pe pământul și l-ai adăpat pe el, bogățiile lui la înmulțit, râul lui Dumnezeu sau a umplut de apă, gătit ai frană lor ca așa este gătirea ta pe brazdele Lui, înmulțește roadele Lui și se vor bucura de pecături de ploaie răsărind. Vei binecuvânta cu luna anului bunătății Tale și câmpiile Tale se vor umple de roade grase. Îngrășau se vor pășunile pustiei și cu bucurie de alurile se vor încinge, îmbrăcatul sau pășunile cu oi, și văile vor mulți grâul, vor striga și vor, vor cânta. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați numele Lui, dați slavă de Lui, ziceți lui Dumnezeu. Cât sunt de înfricoșătoare lucrurile tale, pentru mulțimea puterii tale te vor linguși vrăjmașii tăi. Tot pământul se se închine ție și se cânte ție, se cânte numele tău. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu înfricoșător în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor. Cel ce preface mare anuscat, prin râu vor trece cu piciorul. Acolo ne vom veseli de el, de cel ce stăpânește puterea saviacul. Ochi Ochii lui spre neamuri privesc. Cei ce se răzvrătesc să nu se înalți într-o sine, binecuvântați neamul pe Dumnezeul nostru și faceți să se audă glasul laudei Lui, care a dat sufletului meu viață și n a lăsat să se în picioarele mele. Că ne-ai cercetat pe noi Dumnezeului cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul, prins-ne ai pe noi în cursă, puse ai necazuri pe umărul nostru, ridicat ai oameni pe capetele noastre, trecut am prin foc și prin apă și ne-ai scos pe noi la odihnă. Intra voi în casa ta cu ardere de tot, împlni voi ție făgăduințele mele, pe care le-au rostit buzele mele și le-a grăit, le grăit gura mea într-un cazul meu. Arder de tot, grase, voi aduce ție cu tămâie și berbeci, îți voi boi și țap. Veniți de a auziți tot ce vă temeze zeu și vă voi povesti câte a făcut El sufletului meu, către dânsul cu gura mea am strigat și l-am lăudat cu gura mea. Nedreptate de a, a avut în inima mea să nu mă audă Domnul, pentru aceasta m-a auzit Dumnezeu, luată aminte glasul rugăciunii mele, binecuvântate i Dumnezeu care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine. Dumnezeule, le milostivește spre noi și ne binecuvintează, luminează fața ta spre noi și ne miluiește, ca să cunoaștem pe pământ calea ta în toate neamurile mântuirea ta. Lăudate vor pe tine popoarele, Dumnezeule, lăudate vor pe tine popoarele toate. Veselească-se și să se bucre neamurile, că vei judeca popoarele cu dreptate și neamurile pe pământ le vei povăți. odată vor pe tine popoarele Dumnezeule, leodată vor pe tine popoarele toate, pământul și-a dat rodul său. Binecuvintează-ne pe noi Dumnezeule, Dumnezeul nostru, binecuvintează-ne pe noi Dumnezeule și să se teamă de tine toate marginile pământului, slavă Tatului și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă în Aliluia, aleluia, aleluia, aleluia, slavă în Aliluia, aleluia, aleluia, aleluia, slavă în Dumnezeule! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Doamne, miliește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrejmașii lui și să se fugă de la fața lui ceea ce o răsfedânțul, precum se stinge fumul, să se stingă, cum se topește ceara de fața focului și să se piară păcătoși de la fața Lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească înaintea Lui Dumnezeu, să se desfăteze într-o veselie. Cântați Lui Dumnezeu, cântați numele Lui, gătiți calea Lui, celui ce-s trebate pustia Domnul este numele Lui, și vă bucurați înaintea Lui, să se tulbure de fața Lui a părintului orfanilor și a judecătorului văduvelor. Dumnezeu este în locul cel sfânt al Lui Dumnezeu, așează pe cei singuratici în casă, Scoate cu vitejie pe cei legați în obez, la fel pe cei amărâți, pe cei ce locuiesc în morminte. Dumnezeule, când mergeai tu înaintea cu horului tău, când treceai tu prin pustie, pământul s-a cutremurat și cerurile s-au topit și s-a cătina de la fața Dumnezeului Israel. Ploaie de bunăvoie vei osebi Dumnezeule moștenirea tale, ia a slăbit, dar tu ai întărit-o. Vietățile tale locu locuiesc în ea, într-o bunătatea ta, Dumnezeule, ai grijă de cel sărac. Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere multă. Împăratul puterilor poporului iubit va împărți prăzile. Dacă veți dormi în mijlocul moștenirilor voastre, aripile voastre argentate vor fi, cale ca porumbiței și spatele vostru va străluci ca aurul. Când Împăratul cel ceresc va împăștia pe regi în țara sa, ei vor fi albi ca zăpada pe Selmon. Muntea lui Dumnezeu este Muntele Vasan, Muntele Pisco este Muntele Vasan.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 Să-ți între noi Dumnezeul mântuirii noastre. Dumnezeul nostru este Dumnezeul mântuirii și ale Domnului Dumnezeului sunt ieșirile morții. Dar Dumnezeu va sfârma capetele vrăjmașilor săi, creștetul părului celor ce umblă într-o greșelile lor. Zisa Domnul, din vasa voi întoarce, întoarce -o voi pe vrăjmașii tăi din adâncurile mării, pentru ca să se afunde piciorul tău în sânge și limba câinilor tăi în sângele vrăjmașilor tăi.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 Poruncește Dumnezeule puterii tale, întărește Dumnezeule această lucrare pe care ai făcut-o nouă. Pentru locașul tău din Ierusalim îți vor aduce împărații daruri. Ceartă fiarele din trestii, ceartă taurii, adunați în puteva junicilor popoarelor, ca să nu fie depărtat cei ce au fost încercați ca argintul. Risipește neamurile cele ce voiesc războaie, vor sold din Egipt. Etiopia va întinde mai înainte la Dumnezeu mâna ei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 Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Tumnezeului. Aleluia, aleluia, aleluia, slavății Dumnezeului, Aleluia, aliluia, aleluia, slavă și Dumnezeului. Doanimeliește, doanelu ești, doaniliește, slavătat și Fiului și Sfântului Duh, și acum și cururile și în vecii vecora mine. Mântuiește-mă Dumnezeule, că au intrat pe până la Sufletul meu, a afundat un în noiul adâncului care nu are fund, intrat în -mă la mării și furtuna m-a potopit, ostăit strigând, am a gătălejul meu, slăbit-a ochii mei, nedăjduind spre Dumnezeul meu, înmulțit sau mai mult decât perii capului meu cei ce mă răsc pe mine în zadar. întărit sau vrăjmașii mei cei ce mă prigonesc pe nedrept, cele ce n-am răpit pe acelea le-am plătit. Dumnezeule, Tu ai cunoscut nepriceperea mea și greșelile mele de la Tine nu s-au ascuns. Să nu fie rușinați din pricina mea cei ce te așteaptă pe Tine, Doamne, Dumnezeu Puterilor, nici înfruntați pentru mine cei ce te caută pe Tine, Dumnezeul lui Israel că pentru tine am suferit o cară, acoperit abadjocura obrazul meu, înstrăinat am fost de frații mei și străin fiilor și mele, că râvna casei tale m-am mâncat, și o ocările celor ce te ocărăs pe tine au căzut asupra mea. Și mi-am smerit cu post sufletul meu și mi-a fost mie o cară, și m-am îmbrăcat cu sac și am ajuns pentru ei de abadjocură. Împotriva mea greiau cei ce ședeau în port și despre mine cântau cei ce beau vin, iar eu, într-o rugăciunea mea către tine, Doamne, am strigat la timp bine plăcut. Dumnezeule, într-o mulțimea milei tale, auzi-mă într adevărul milei tale, mântuiește-mă din noroi, ca să nu mă afund, izbăvește-mă de cei ce mă orăsc și din adâncul apelor, ca să nu mă înnece apei, nici să mă înghită adâncul, nici să-și închide peste mine adâncul gura lui. Auzi-mă, Doamne, că bună este mila Ta, după mulțimea îndurerilor Tale, caută spre mine, să nu-ți întoarci fața Ta de la tău când mă necăjesc. De grab mă auzi, ia aminte la Sufletul meu și îl mântuiește pe el. Din mâinile vrăjmașilor mei zbăvești mă ca să că tu cunoști o cara mea și rușina mea și înfruntarea mea. Înaintea ta sunt toți cei ce mă necăjesc. Zdrobit a fost Sufletul meu de ocăr și de necaz și am așteptat pe cel ce m-ar milui și nu era și pe cel ce m-ar mântuia și ne-am aflat. Și mi-au mi dat spre mâncarea mea fiere și în seta mea a adăpat poțit facă-se masă lor înaintea lor cursă răspătire și sminteală, să se, se întunice ochii lor ca să nu vadă și spinarea lor au grăbovește, varsă peste ei urgia ta și mânia urgei tale și cuprinde pe ei, facă-se curtea lor pustie și în lor să nu fie locuitori că pe care tu l-ai bătut pe ei l-au prigonit și au mulcit durerea rânilor lui, adăugă fără de la fărădelegea lor, ci să nu intre într-o dreptatea ta, Spergi să fie din cartea celor viși și cu cei drepti să nu se scrie, Sărac și îndurerat sunt eu, mântuirea ta, Dumnezeule, să mă sprijinească. Lăuda voi numele Dumnezeului meu cu gântare și îl voi prea cu el cu laudă. Și îi va plăcea lui Dumnezeu mai mult decât vițelul tânăr, căruia e cresc coarne și unghii. Să râdă săraci și să se veselească, când lui Dumnezeu și viu va fi sufletul vostru, că auzit pe cei sărași Domnul și pe cei fedecați în obeza să nu i să-L laudă pe El cerurile și pământul mare și toate câte se trăiesc în ea, că Dumnezeu va mântui Sionul și se vor zizi cetățile lui Iuda și vor locui acolo și îl vor moșteni pe El. Și se din credincioșilor Lui, îl va stăpâni pe El și cei ce iubesc numele Lui vor locui în El. Dumnezeule, spre ajutorul meu, ia aminte, Doamne, să-mi ajut mie grăbește-te, să se rușineze și să se înfrunte cei ce caută sufletul meu, să se întoarcă neapoi și să se rușineze cei ce-mi văiesc mie Întoarcă-se îndată cei ce-mi văiesc mie bine, bine, Să se bucură și să se veselească de tine tot ce te caută pe tine, Dumnezeule, Și să zică purorea cei ce iubesc mântuirea ta, slăvit să fie Domnul, Iar eu, sărac, sunt și sărman, Dumnezeule, ajută-mă, ajutorul meu și zbobitorul meu ești Tu, Doamne, nu zăbovi, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Și acum și purorea și în veci vecilor Amin.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 Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Doamne, miruiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta pregmâncer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă ne o astăzi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 și cu cendrâzneală voi căuta la judecătorul eu, păcătosul. Milostive, părinte, fiule, unul născut și Duhul Sfinte, miluiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. În valea plângerii, la locul ce ai rânduit când vei ședea, milostive, să faci judecată dreaptă, să nu vădești cele ascunse ale mele, nici să mă rușinezi înaintea îngerilor, ci cruț să mă doamne și mă miluiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. bună născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea lumii, nădejdea și acoperământul cel tare a celor ce aleargă la tine, roagă stăruitor împreună cu cei fără de trup, pe Dumnezeul cel iubitor de oameni pe care l-ai născut, să izbăvească sufletele noastre de toată îngrozirea, ceea ce ești una binecuvântată. Dau-ne mireu eşte, dau-ne mireu eşte, dau-ne mireu Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește, Doamne, miruiește. Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, care singur știi suferința ticălosului meu suflet și leacul acesteia, tămăduiește-l cum știi după multimea tale și a îndurărilor tale, căci din faptele mele nu-i cu putință a pune peste el ale fie nici unt de lemn, nici legături. Ci tu, cel ce ai venit să chemi la pocăință nu pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, ai milă și îndurare și te milostivește spre dânsul. Rupe zapisul faptelor mele celor rele și urâte, și mă povățuiește la calea cea dreaptă ca omblând într-o adevărul tău să pot scăpa de săgețile vicleanului și așa să stau fără de o înaintea înfricușătorului tău divan, slăvind și lăudând preasfântul tău nume în vecii vecilor. Amin.